Surten de la fàbrica a la mateixa hora que acabem a l'institut. En fila de dos van cap al microbús que els espera a la plaça per tornar-los a casa. Una processó de personatges que em tenen fascinada. Avancen desordenats com si haguessin de descarrelar sota la supervisió dels seus monitors. Alguns gemeguen, altres parlen sols, sovint es fan bromes indesxifrables. Una parelleta de nens envellits surten agafats de la mà, mirant-se envedalits, entremaliats. Hi ha un noi, sempre en xandall, que cada cinc passos es transforma en una estàtua de sal durant uns segons. També hi ha un altre de molt graciós, amb unes ulleres enormes, que quan passem pel seu costat fa com que ens ho i cau a terra. De seguida el recondueixen a la fila i les meves amigues i jo no sabem com reaccionar encara que sempre ens enriem. Pugen al microbús i des de les finestretes ens mostren sense vergonya els seus rostres cubistes, els seus caps diminuts, aquests somriures que no es tanquen, les seves síndromes amb noms impossibles de pronunciar que ens han explicat a genètica. Turner Kleinefelter? Deu ser cosa d'un cromosoma de més o de menys? Quan arribo a casa sempre penso en ells durant una estona. En com deu ser veure el món des de les seves ments tan limitades. Des d'aquests cossos atrotinats com edificis a mig fer. I no aconsegueixo arribar a cap conclusió. Mai no sé si està trista o contenta. És estrany. En acabar les classes... Avui hem passat molt a prop de la fila. Crec que ha estat culpa meva perquè no podia deixar de mirar el noi de les ulleres enormes esperant el moment en què es llençés a terra. Quan he passat pel seu costat, m'ha mirat fixament, m'ha tret la llengua i ha cridat «Tonta!». Ens n'hem rigut, esclar, però després, a casa, mentre obria la llibreta per fer els problemes de genètica. He pensat que potser tenir raó.